Магията на великана Имало едно време, едно бедно момиче на име Изабел, което пасяло крабите на господаря си. Изабел нямала нито приятели, нито семейство. Тя била много сречна в работата си и много любопитна към всичко. Внезапно тя чула силен човешки стон. Какъв е този звук? Бавно и колебливо, тя тръгнала в посоката, откъдето се чувал звукът. Божичко! Лъв! Изабел се оплашила, защото никога не била виждала лъв от толкова близо. Но скоро разбрала, че кракът на лъва е заклещен между корените на дървото. Станало и мъчно за него, затова бавно и много предпазливо се приближила. Тя пристъпила към него... И бавно и внимателно преместила корените, за да освободи крака на лъва. Освободеният лъв надал радостен рев. Изабел се оплашила от рева. те, не на ме наранявай. Лъвът погледнал лапата си, тръгнал към Изабел и близнал ръката из дългия си грабъв език. Тя останала неподвижна за миг, после събрала смелост. И погалила лъва по главата. Той стоял неподвижен. Изведнъж чувство на радост изпълнило сърцето й и тя се усмихнала щастливо. Но изведнъж лъвът се извърнал към небето. Слънцето залязвало. Той погледнал към Изабел, обърнал се и побягнал. Ей, чакай, къде отиваш? Изабел с изненада видяла, че новият ти приятел. Бяга и решила да тръгне след него. Хей, върни се! Тя се затичала след него, влязла в гората и скоро загубила лъва от поглед. Гората била гъста и осеяна с дървета с големи зелени листа. Къде отиде? Тя продължила да върви и да вика лъва. Приятелю, лъвчо! Къде си? Но от лъва нямало и следа. Изведнъж тя видяла красив млад мъж, който слизал по пътеката и изчезнал зад един голям камък. К'о там? Изабел изтичала и надникнала зад камъните, но там нямало никого. Но как е възможно? Аз го видях със собствените си очи. Тя помислила и решила да размести камъните. Обаче как да преместя тези камъни? Докато мислела, тя се облегнала на близкото дърво и сякашче с магия камъните се преместили в страни и изведнъж се разкрила пътечка. Изглежда е някакво вълшебно място. Любопитна, тя влязла вътре, и когато излязла от другата страна, видяла къща, която била толкова красива, че я оставила без думи. Еха, каква красива къща! Чудя се, кой живее тук? И тя влязла в къщата. Вътре било още по-красиво, отколкото отвън. Имало украсени стени, меки светли завеси и най-съвършените свещници, които Изабел била виждала. истинска мечта! Изведнъж някой извикал отзад. Ехо! Тя се обърнала и с изненада видяла същия красив младеж, който срещнала в гората. О, здравейте! А, съжалявам, търсех моя приятел. Можете ли да ми помогнете, господин? Казвам се Юджи и ти ме познаваш. Срещали сме си и преди? Аз... Аз съм лъвът, на който помогна. Чакай, какво? Ти? Лъв? Аха! Знам какво си мислиш. Това е дълга история. Някога бях принц в голямо кралство и поданиците ми ме обожаваха. Да, Ехей! Живее! Аха! Един ден, докато препусках през гората, срещнах спящ велика. Силното свилене на коня ми го събуди и той се разяри. Как се осмеляваш да прекъсваш съня ми? Ще изям този кон. Преди това трябва да се биеш с мен. Мислиш, че можеш да се биеш с мен? Знам, че не съм страхливец. Знам, че няма да се предам без бой. Ако искаш да нараниш коня ми, трябва да се разправиш с мен. Аааа! <гълзвър> Знаеш ли какво? Не успях да се разпя. Предпочитам да постоя още вместо да се бия с теб, но тъй като се осмели да ме предизвикаш, ще ти дам. Един урок! А, какво направи? Ами, омагиоса ме! От тогава се превръщам в лъв до зале слънце и едва тогава си възвръщам човешкия облик. Не съм се връщала у дома и не съм виждала родителите си много отдавна, защото се боя, че ще бъдат съсипани да ме видят такъв. Толкова съжалявам, Юджин! Има ли как магията да бъде развалена? Да. Единственият начин е да се отреже кичор коса от главата на кралицата, да се изплете на метало от нея и да се даде на великана. Добре. Ще ходя от град на град и ще чукам по вратите на краля и кралици, за да донеса кичор коса от главата на кралица. Защо ще полагаш толкова усилия за мен? Защото? Ти си единственият приятел, който съм имала през живота си. И съм чувала, че приятелите си помагат. Благодаря. А! Аз се казвам Изабел. Благодаря, Изабел. Не бързай да ми благодариш. С тези думи тя се отправила към града. Тя застанала на пазара и се провикнала, че търси работа като прислужничка. Кой би ме наел за прислужничка? Е, е, е, е. Прекалено е красива за прислужничка. Тя е много чиста и подредена. Сред тълпата от простолюдието стояла прислужничката на кралската дъщеря, която чула Изабел. <возрех> <возрех> Искаш ли да работиш в кралския дворец? Има свободно място за миячка в кухнята. Изабел разбрала, че това е единственият шанс да работи в двореца, и веднага се съгласила. Да, за каквато и да е работа. Тогава е ласмен. Прислужничката сплела косата на Изабел и тя придобила много спретнат и елегантен вид. Всички се възхищавали и я хваляли. Има прекрасна коса. Много по-красива от принцесата. Е прекрасна коса. Накрая приказките стигнали до ушите на кралицата и тя изпратила да повикат Изабел. Ваше Величество, викали сте ме? Кралицата забелязала каква красива прическа има Изабел. Харесва ми как спретнато сплиташ косата си. От сега нататък вече не е нужно да работиш в кухнята. Ще сресваш и сплиташ моята коса всеки ден. Изабел била на седмото небе. Тя открила възможността, която търсила. «За мен ще е удоволствие, Ваше Величество!» Косата на кралицата била много гъста и дълга и блестяла като слънцето. Изабел я разресвала, а тя засявала все повече и повече. Минавали дни, а после и седмици, скоро кралицата много се привързала към Изабел. Един ден Изабел събрала смелост и попитала кралицата. Ваше Величество, може ли да помоля за услуга? Разбира се, Изабел. Може ли да отреже една от дългите ви кадрици? <съква> Това ли е всичко, Изабел? Защо не? Разрешавам ти! Изабел прекарвала дни и нощи да плете плащ от кадриците на кралицата когато най-после приключила, занесла плаща на Юджин. Готов е! Сега ми кажи къде да намеря този великан. Нямам търпение да видя как изглежда. Много си любопитна, Изабел. Но ще се постаря да извикаш отдалеч какво носиш, иначе той ще те нападне и може да те нарани. Не се тревожи, Юджин. Когато стигнала до тайното място на великана в гората, тя го повикала. Господин великан, ехо! Кой трезва да стъпи във владението ми? О! Кралю на великаните! Нося ти подарък! Плащ изплетен от кадриците на кралица! Великанът веднага излязал от пещерата и взел плаща от Изабел. Харесва ми! Благодаря ти. Предполагам, че искаш нещо в замяна. Да. <сък> да. А, господин Великан, моля те, развали магията, която си направил на Юджин. Кой по дяволите е Юджин? Лъвът се показал и зад едно дърво. Аз awesome. съм. А, този, който искаше да се бие с мен. Съжалявам, не бях се наспал. Не исках да те превръщам в... А, така да е... Флъв. Сериозно ли говориш? Превърна ме в Флъв, защото не си бил в настроение? А, ами да, така е. Не мога да повярвам. Добре, стига. Да не се връщаме в миналото. Ам, господин Великан, можете ли да развалите магията? Да, мога. Всъщност и той може. Само кажи, не искам повече да бъда лъв до края на живота си. Наистина ли? Това е всичко, което трябва да направя. Както казах, бях в лошо настроение. Юджин, просто го кажи. М -м не искам повече да бъда лъв до края на живота си. Щом го изрекал, той веднага възвърнал човешкия си образ. Готово! Фасулска работа! Да, фасулска работа! Добре, трябва пак да поспя. Довиждане! С Богом, господин Великан! Когато Великанът се върнал в пещерата си, Изабел се обърнала към Юджин и го прегърнала. Скъпа моя Изабел, това, което направи за мен докосна сърцето ми. Никой не би истигнал толкова далеч, за да ме спаси от магията, Замяна. Бих искал да се за теб. Но, Юджин, аз съм от просто простолюдието, а ти си принц. Няма значение, аз съм влюбен в теб. Нека те отведа от дома при майка ми. Юджин завел Изабел в същия дворец на кралицата, от която тя взела кичура коса. Тя била много очудена и му казала, че това е същия дворец, откъдето и дали кадрицата. «Значи плащът е бил направен от косата на майка ми. Това е чудесно! Ела, веднага да се срещнем с тях и да им разкажем всичко!» Кралят и кралицата били много щастливи да видят принца, защото той бил отдавна изгубения им син. Принцът ги запознал с Изабел и им разказал всичко. Той изказал желание да се ожени за нея. О, много ще се радвам да стане моя снаха! Тя е чудесно, момиче! Кралицата прегърнала Изабел и скоро вдигнали великолепна сватба. Юджин и Изабел се оженили и живели дълго и щастливо. Тя помагала на Юджин да управлява кралството, а любопитството и винаги е помагало да открива нови начини да бъде полезна на хората. За това казват справо. Приятел, нужда се познава.